Улун має пряний аромат з нотками сушених яблук. Смак м'який, після смак теплий, з нотками сухофруктів. Цей чай збирали й обробляли вручну, без застосування ароматизаторів. Ти що, етикетку на пам'ять вивчила? Ні, мала коханку, яка вела чайні церемонії у нас в клубі. Байдуже озвалася Мая. «А ти чим займаєшся?» «Я? Я співаю. Я живу. Я не знаю, чим я займаюся. Риби їм. вірші потім пишу гекзаметром. Он композитора шукала собі для пісень. А, згадала. Я витягую рибалок із черева риби». Деколи рибалка ловить рибу, а часом риба ловить рибалку. А таке буває. От я й витягую рибалок з риби. Навіщо? – спитала Майя. Та з я. Нічого ж немає, от робити і нема чого. От я й не роблю нічого. А тепер? Робиш? І тепер не роблю. А навіщо? Мир і любов. Зорі на небі. Камін горить. Але ж ти щось робиш, не витримала Майя. Ти лежиш. Х, ні, я нічого не роблю. Це в тебе невроз. Тобі здається, що я щось роблю. Йоланта розляглася на подушках. Як добре нічого не робити. Пощастило жінці. Здається, фраза Йоланти таки поцілила. Майя озвалась. «Ти хочеш сказати, що я завжди чую суб'єктивно? І що я впливаю як спостерігач на результат експерименту?» «Майя, попустися. Нічого я не хотіла цим сказати. Який експеримент? Ти що, прослабся? А можна ще чаю?»